Du snart ska lämna stan Över tid att tänka och andas ut Livet är en storm Nu vet jag inte vilket rum det är Nej, jag har faktiskt ingen koll riktigt heller. Men vi säger dock, välkommen! Välkommen hit! Eh, jag kan säga till de troliga lyssnarna att bänka er ordentligt nu. Alltså för det här äh, Sätt bekvämt först och främst Kanske lägger det i en soffa mm. För det här kommer att ta tid Eller en divan <laughs> Lyssna divan. Ja, För det här, det, här kan, det här kan ta tid mm. Det blir ju så när vi börjar rota eh, Bland Bland kändisar Och eh, och den följer på I dubbelmärkelse dubbel märkelse på Stenåkes rök. yeah. Kan vi börja bara med, med den här ett, ett kanske mitt första möte med uh, Stenåke. Kolla ju, säg den. Ja. Det var ju alltså. Kulårprogrammet? Nej, jag hade ju helt kort. Tid. Jag släste ju ju ju jubilebusken. Bra, herr. Jubilebusken. <laughs> Kan man säga. Karin. Mm. Ja. ja, men... Eh, Sten Åker hög. Jag kom faktiskt inte på honom mer än Albert och Herbert. Han var mig mycket mer. Eh, ja, eller det, det första... Och det var ju på, på 70-talet. Första halvan, alltså då det fanns inte mycket program. att titta på. Och då var det jubelbusken. Och, och det var ju så väldigt mycket det här... Mycket Göteborgs knödde in fast dörrar i trång och sikt och mycket är det, man kommer ihåg, man gick med sina sänglar och grejer. Ja. Lite sådana folkligt fästligt. Kan man säga att han är buskis? Ja, jo, men han det, det är han väl. Fast det är inte så dålig buskis, utan alltså, jag är min... Göteborgs buskis. Men är ganska... ja. Inte hansta uh, Stefan och Kristus <laughs> buskis. <laughs> men liksom <laughs> han, han känns ju, han är en rolig figur. Det är vad man, man ser på hans Sverige som så är det ju som, det är roligt ja. Men eh, Albert och Herbert Minns jag att det var ju kul För det var ju först en serie på tv Sen var det varit en julkalender också Ja Albert Bara snabbt eh, ja. Lite om Stenåke Stenåke seriökt, ursprungligen Karlsson Född 30 januari 1913 I Boraryds församling I Önköpings län du är 14 januari 1990 Karl-Johans-församling i Göteborg. var en svensk revyartist, komiker och skådespelare. Intressant. För jag tänkte just på efternamnet. Mm. Det lät väldigt taget. Mm. Och, och du visste jag inte. Men nu fick jag bekräftat att han heter Karlsson. Sederhög. Är... Ja, ja. När du nämner det nu bara så har jag faktiskt lite uppslag på varianter på <laughs> Ja men det gällde så jag också. <laughs> jag sa underbart. Ja. Jag har faktiskt lite varianter på, på vad han skulle kunna heta. Ja. Jag också ska vi ta varannan kanske? Ja. Mm. Hur du börjar. Ja, och då går jag i cederytträd, mm. högen fågel. Mm. Så Så säger som stenåka, almkråka. Mm. Mm. mm Jag har en Det är som en liten, liten ord Ja Du hör det här Vad sägs om, om man Stenåke sedrök så har du Stenåke munter i ök <laughs> Ja du mm. ja, Stenåke granugla Mm Då kontrar jag med Stenåke purjolök Stenåke björksparv <laughs> Uh, och den här är inte sett bra, men uh, stenåker CD-trä. Ja, mm. stenåker äkörn. <skratt> Då klipper jag till med stenåker morgonjök. Stenåker lönsyrap. <skratt> ja, från yckstad. Ja. Ja. Uh, och från morgonjök, så har ju stenåker mor <skratt> morgonstånd. <skratt> ja, det är om det. Ja, det är om som sista, sista ja, ja, jag har två stycken till. Mm. Uh, lite ordvitsar också så uh, Stenåke Ragnarök. Ja. Mm. Uh. Och det uh, mesta sist uh, Stenåker Krök <laughs> Det tror jag inte han gjorde Han <laughs> uh, känns han väl som Ja men det, det, det känns som att han är krunt och små och hela tiden på det ja. här. och var glad mofyllad. Mhm. Jaha, intressant. Mm. <laughs> Okej. Okay. Jag har några, några dubbelnamn som också är bra. Stenåke. Ja, du var inne också på det. Eh, jag var inne på det att jag säger ett, ett dubbelnamn och så ska du säga eh, efternamnet. Ja. Ja. Men har, har, har du jag har någon... också en dubbelnamn. Så... Men, det är det en, en fråga? Eller... Ja. Det, det kan man säga. Nej, om, om, om, om du börjar med dina så, så kan jag ta mm. mina sätt ja. Ja, du får säga om du kan något efter Lars Steve. Nej. nej. Alltså det är något som det det är något som gick i brorsonsklassen. Ja. Jag tror jag nämnde det vi hade Han heter Steve i Solberg. Lars Steve. Okay. Men Lars Inge. Ja, Svartenberg. Ja, eller Körnsberg. Vem var det? Ja, tränaren är det. En han jag också prata om. Mm. Ulla Britt. Mm. Ulla Britt. Ja, vi hade en, vi hade en i vad, vad hette hon? Hette hon han Olsson. Ulla Britt Olsson i det jag Jag tänkte på den här i solstollarna, Hette hon? Nej, Ulla uh, Ulla, Ulla Bella. <laughs> Okej, <Okay, Hete laughs> <Boetius. laughs> okay, Maria Pia. Buenos. Tokion <laughs> Robertson. Ja. Sven-Olle. Ja, vad hette han då? Olsson. Därtooke, ah. var? Per Ulrik, Varg. Johansson, Jens Oake, Jens Oake Johansson. Ja. Va, va, vem var det? Han är gynnokolog i Övik. Ja, ja, ja, ja. Anna söner. Nej, vad, vad heter han? Jörs Oake. Göransson. Göransson Jönsson Oake. Jörs Oake. Göransson. Alla Jörs Oakes ja. ja, Känner du honom? Nej, ja, han, han... ju något år yngre. Han var 65 ah. Hur vet du vem det är? Nej, men det är ser Öviks profil bara. Ja. Och så jag det ha att han hette Allan också. Ja, så, jag menar, jag gör saker och kommer ihåg. Det stod ju i tidningen ibland om Så var det och en Och från så här: Allan gick ju på en och ja. så, hade någon fredbrorsjukdom. Sen är det en tillfällighet liksom att vara gynekolog. Ja, varsammans så dömer han till Allan. Vad? Hon, hon har ju tänkt. Jan-Peter. Det var ju någon kraftkompis Till i Pärva. Ja. Nej, Näström. Näström. Peter-Niklas. Niklason. <laughs> John Thomas. <laughs> Thomas <laughs> nej, nej, John. John Thomas Dixon <laughs> Woodcock. <laughs> ja. ja. jag har ja, här då så ska du eh, John Jan Ove Waldner. Mm. Sven Åke Lundbäck. Bengt Åke Gustafsson. Sten Ove Ja Det här kan vara ja, Vi första. först eh, Lars Göran Njemi Nilsson Nilsson, ja Och sen mm. hade du tagit eh, Bertåke Varg mm. Och nu kanske Kanske den svå svåraste Ja Gertove eh, Gertove Jag känner igen Gertove Nej Smedlund Jag visste inte Jag vet det Men han kallas för pricken jag fortfarande inte. <laughs> ja, nej, men, då är Mora yes, nej, det var, ja, nej, och så var det ju Mora Träsk. Ja, nej det har Ja, var det en som som höll i då, och sjöng och spelade gitarr. Mm. Och så det, och så var det ju så, så vet jag. Ja, och jag heter Gert sa han ja, på Dalmår. Mm. Och så sa så den sångaren, vad heter det? Fast han kallade för Pricken och alla alla barn gick Det det var ju fantastiskt roligt. Mm. Ja. Mm. du var ganska duktig det där. Ja, du också. Men, jag, har, jag har liksom en liten Göteborg. Han är ju för mig han är väldigt mycket Göteborg. Mm. Så, så jag, jag rankar några mellan 1 och 7. Och så tänkte jag att du ska få säga först och säga sen hur mycket Göteborg du är. 1 är 0, verkligen ingen Göteborg. 7 är liksom det är Göteborg. Okej. Okay. Okej, okay, då tar vi Kurt Olsson. Kurt som ja det... får man göra får man ta halver också eller är men, du får ä... ta decimaler <rk> och... ja definitivt ja, ja, jag säger <gör> jag säger fem och en halv sju triple and touch ja det är sju ja sju glänsein ja men det är också sju hakan hälso ja det är sju Ja fem Hållsberg. Mm. Mm. Hållsberg. 6. 7. Stämmer det sig då? Ja, men det. Men ändå har han känns Häppeliga! Ja, ja, ja, men det är en 7 också. Ja, 6. Alltså, ja. Peter Apelgen. Peter Apelgen. Nej, ja, han tycker. Ja, han hade någon 4, alltså. Ja, det är också. Mm. Ja. Han, han, han känns Nej men han känns lite inte så där ur Göteborgs glädnicern. Nej, han propagerar. ju för, Han pro, propagerar ju inte för, för Nej. Hela tiden. Eh, jag har skrivit ut bland annat eh, hans diskografi. Mm. Och du kan titta har har du någon av de här skivorna? Plattorna? Nej. Det kan jag se rakt om. Eh det, finns, ja, det, det kom ut bland annat flera eh, och ja, Första plattan julebusken släpptes 69 och sista som kom den var 2010. Ni får ta mig precis som jag är. Eller någon kan jag tänka. Mm. Men, sen så 83 så släpptes Stenokis julkalas med tjuslingstriot. Tralla, ringlekar och snack kring granen. Alltså, skulle du se den på mycket skivar för 10 spänn? Skulle du tveka då? Nej, i, i... jag skulle inte se den. Men... Ja, men om du skulle... Ja. Nej, då skulle jag inte tveka. Nej, jag, jag skulle direkt också tveka. Om det är mint condition. 1971 så kommer man... Kolo och Ada jubilera. Mycket kolo är det? Ja, ja men sen, sen på... Jo, en roll till Som man kommer ihåg att han var med på eh, Jag skrev Filmografin också mm. Och då slår när jag ser här 1972 så kom Anders ganska Kalle en Det film. känns det som en riktig Stockholmsfilm Och mm. att han Stockholmsnub? Ja, Jo, men det är Söders mm. Och då spelar ju Sten Åke spelar ju Polis Okej okay. Och så var han även med 73, Andersson Skanskall i busform Sen var med på Albert och Herbert Såklart 74-79 Rulle på rullseröd för... ja, Det var väl en kalender tror jag 74 Och på Flexnes var han med också Och så 82 Sen var med i Sparvöga 89 okay. Det var väl nå någon Om inte vad heter hon eh Marie Fredriksson gjorde ju den och låt va. Ja Varför? visst. Förbinner. En typ reflex där så får sån här flashback till folk på oh. kloxas skola. Ja jo. Du repeterar ma ordlektion. Du är väldigt nyfiken. Och det, det var ju också sån som, som eh, man var på torget början på 80-talet det var egentligen många som gick runt och sa –Pocenten! –Ja, det, men, men just... det. –Vad fan? –Det gick hem åt –Jag, jag undrar undra, undra om tidens tand har gnagt hårt på flexnes serien Jag har inte sett det sen dess. –Ja, men det, det finns... Har ah, du. Jag, –Jag tror att det finns någonting på öppet arkiv eller på, på Youtube, men... Det känns som att det ska vara besmodda när jag var såhär mamma eller något där. Ja Så var det fel på tv ja, Jo men i, i början så var ju Jag sa ju, i, i vignetter Ja i, i vignetter så var det ju Tecknat ja. Och så var det bara Det bara flimra i tv Och så slog, så slog jag ner Nej det bor ju tv Och skräckte <skratt> <skratt> ja, fan, nej, så här, det, det måste ju kunna gå hitta <laughs> alltså. Jag ska jag se. Flexness. Flexness intro här har. Det. Ja, nu kommer reklamen. Okej. Jag Eventuellt så kanske klipps bort Och eventuellt så kanske det. kommer jag <gård> du det var bara. Det var Det Bra nej. Det var nej. Det var nej. Det var nej. Det var nej. Det var nej. Det var nej. Vi säger... Tack och Vi säger tack och ej. Vi tack ska vi inte dra ett låt? Ja, just det ska vi göra, ja. Eh... Vi, vi gör det först. Vi kör det först, ja. Vi sparar det bästa det sist. Och du är det som är så underbart med den här på att från Stinn-Oke-Sedra-Hök... Är du som du Nej, vad gör du för dem? Från Stinn-Oke-Sedra-Hök till... Nu blir det spännande. fläntat. Till Flexes. Det Tänk om du står flexus. på den. Jag tror det gjorde honom. Pop art Pop art nästa gång mm. Okej okay, vi avslutar och då Och säger tack och hej Tack och hej